פרק י"ז. וידבר אדוני אל משה לאמור, אמור אל עזר בן אהרן הכהן, וירם את המחטות מבין השרפה, ואת האש זרי הלאה, כי יקדשו. את מחטות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח, כי הקריבום לפני אדוני ויקדשו.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 הרומו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם. ויאמר משה אל אהרן, קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת, והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני אדוני, החל הנגב. וייקח אהרן כאשר דיבר משה, ويارود سنتو خقهال وهنه حيل هم نگف بعام ويطن تكتورت ويخبر على هام ويعمود بين هم متين وبين حييم والتعصار هم مقفة ويهيو هم متين بمقفة 14700 من لباد هم متين على دوار كورا ويا شوف أهرون المشه الفتح أوه المعد وهم مقفة نعصارا וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב, מאת כל נשיאיהם לבית אבותם, שנם עשר מטות איש את שמו, תכתוב על מטהו, ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש בית אבותם, והנחתם באוהל מועד לפני העדות, אשר איוועד לכם שמה. והיה האיש אשר אבחר בו, מטהו יפרח, והשיק אותי מעלי את תלונות בני ישראל, אשר הם מלינים עליכם. וידבר משה אל בני ישראל, וייתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד, מטה לנשיא אחד לבית אבותם, שנמעשר מטות ומטה אהרון בתוך מטותם. וינח משה את המטות לפני אדוני באוהל העדות. ויהי ממוחרת, ויבוא משה לאוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויצא ציץ, ויגמול שקדים. ויוצא משה את כל המטות מלפני אדוני אל כל בני ישראל, ויראו ויקחו איש מטהו. ויאמר אדוני אל משה, השב את אהרון לפני העדות למשמרת, לאות לבני מרי, ותיכל תלונותם מעליי ולא ימותו. ויעש משה, כאשר ציווה אדוני אותו, כן עשה. ויאמרו בני ישראל אל משה לאמור, הן גבענו, אבדנו כולנו, אבדנו. כל הקרב הקרב אל משכן אדוני ימות, האם תמנו לגבוה?